у діагоналі. І з того часу всі солдати і офіцери, вікна яких виходили на плац, дружно повертали голови і пасли Ріто очима, аж поки вона не ховалася за дверима. Хто він? Той щасливий мужчина, який володіє Рітою. А жінка ж, якщо вона дійсно таки жінка, хай вона гарніша за богиню, все одно віддається чоловікові. І чим вона гарніша, тим її байдужіше, який навроду чоловік її кохає. Бо вона достатньо самозакохана, щоб закохуватись у ще когось. Тому-то поети і нарікають на холодність красунь, у чисті голубі очі, з перламутровими білками і сліпуча посмішка, зуби, як перемиті. Але казали, що вона іноді не своя, ну, ніби дурнула та трохи. Проте вологий близько очей з їх смішливою грайливістю і пишні губи, загнуті кутиками вгору, виказували в ній темпераментну жінку. Солдати і сержанти могли тільки мріяти про ріту. Толенні все ж об'єкт для мрій, бо дивилась вона на солдатів з презирством гарної простячки. Вона любила офіцерів. У солдатській кухні іще працювали жінки. Це були дебелі молодиці. Про цих жінок не треба було мріяти, а просто йти до них. Могли до них ходити і сержанти, і рядові котрі розбитніші, бо в сержанській школі всі рядові салаги через певний термін їх розсилають по союзу. Була Наталка, тога молодиця десь з Слобідської України. Служила сава в Ярославській області. Була Рита. Була Вірка, що як загне матом з віконечка роздачі, то зразу тобі перехочеться до бавки. Було ще кілька жінок-прибиральниць, і була Ліда Потапівна, акторка, як подумки її називав Сава. Ліді Потапівні було десь за 40 років, але лице в неї не зіпсуте зморшками, ніби у людини, яка не робила на своєму віку важкої роботи. Лице було повне, світле, очі мала голубі, а волосся русяве гладенько, зачесене на боки, з проділом через усю голову. Було в ній щось від російських красунь, яких знімають у кіно. А очима грала наче акторка, хоча й з відтінком сільського кокетування. Жила вона на хуторі, недалечко, кілометрів чотири від районного містечка, де стояла савина частина. Як закінчував навчання в серженській школі, Їздили вони в ліс, побудівельний матеріал для частини. На лугах якраз косили отаву. А села в Ярославській області невеличкі, крім тих, які тягнуться понад дорогами. Не села, а хутори. І в кожному хуторі всі вікна забиті дошками. Чоловіки виїхали, десь добувають нафту, валять ліс. Збільшують чисельність населення Москви до 15 мільйонів. А жінки заповнили собою районні містечка. Там, де ще не всі хати забиті дошками, на вулицях не видно було, щоб гралися діти. На лугах, а жінки косами вимахують. Наче вервечки запізніли журавлів. Сало вперше побачив, щоб жінка косила. А лише підтоптані молодиці доживали віку на хуторах, колишніх займанках прадідів. Ті поля, що вони їх викохали серед цих безмежних лісів і встигали обробити коненятами, потроху втікали під ліс. От і Ліда ходила на роботу військову частину кожен день чотири кілометри туди і чотири назад через Ярки. Вже, може, тисячний раз перебирав у пам'яті Наталку, Вірку і Ліду-акторку. Як би до котрої спідсипатись, щоб та нарешті дала? Наталка грубувата і насмішкувата, в неї, здається, і сім'я є.